«А що ж ти думаєш робити?» «Піду в готель». «Ти добре все зважив, Равіку?» – спитав Морозов. «Так, добре». «Біда! Хто зна, куди вони тебе запроторять?» Ну, «Принаймні не видадуть Німеччині. Цього вже можна не боятися. І не вийшлють до Швейцарії». Равік усміхнувся. Вперше за сім років поліція не захоче нікому віддати нас. Треба було аж війни, щоб до цього дійшло. Кажуть, у Лончані обладнують концентраційний табір. Морозов посмикав себе за бороду. Отже, ти втік з німецького концтабору, щоб опинитися у французькому? «Може, вони нас швидко випустять?» Морозов нічого не сказав. «Борисе, не турбуйся про мене. На війні лікарі завжди потрібні». «А яким ти прізвищем назвешся, коли тебе арештують?» «Своїм, власним?» «Я його називав тут тільки один раз п'ять років тому». Равік хвилину помовчав. Потім сказав, «Борисе, Джоан померла. Її застріли в один тип. Вона лежить у клініці Вебера. Треба її поховати. Вебер обіцяв мені, але я не певен, чи він устигне, поки його мобілізують. Ти подбаєш про це?» Не питай мене ні про що, скажи так і годі. Так, відповів Морозов. Добре. Бувай здоров, Борисе. Візьми собі з моїх речей те, що тобі може пригодитися, і перебирайся в мою кімнату. Ти завжди мріяв про ванну. А я вже піду. Бувай. «Паскудні справи», – сказав Морозов. «Нічого. Зустрінемося після війни у Фуке. З котрого боку? Від Єлісейських полів чи від Авеню Георга П'ятого?» «Від Авеню Георга П'ятого. Ми з тобою дурні». Двоє шмаркатих дурнів, що корчать із себе героїв. «Бувай, Борисе!» «Паскудні справи!» – знов сказав Морозов. «Навіть попрощатися як слід. І то соромимось. Іди сюди, дуриле!» Він поцілував Равіка спершу в одну, потім у другу щуку. Равік відчув його колючу бороду і запах тютюну. Не дуже приємне відчуття. Він рушив до готелю. Емігранти зібралися в катакомбі. Як перші християни, подумав Равік. Перші європейці. Службовець у цивільному Сидів біля письмового столу під миршовою пальмою і заповняв особисті картки. Двоє поліцаїв охороняли двері, якими ніхто не мав наміру тікати. «Паспорт є?» – спитав службовець Равіка. «Немає. А якісь інші папери?» «Немає. Ви тут мешкали нелегально?» «Так». Чому? Утік з Німеччини не мав де взяти паперів. Ваше прізвище? Фрезенбург. Ім'я? Людвіг. Єврей? Ні. Фах? Лікар. Службовець записав. Лікар? Перепитав він, підносячи до очей якийсь «Папірець. А ви не знаєте тут лікаря на прізвища Равік?» «Не знаю». «А він має тут мешкати?» «Нас повідомили».